Шкіряну книжечку дякує, встає. У ресторані сьогодні знову живий оркестр. Саме в той момент, коли Бранко обережно лавірує між столиків, грають якесь надривне, різко синкоповане танго. Бранко замислюється, підходить до порожнього столика, Найближчого до оркестру обережно присідає, погойдуючись на стільці. Киває з посмішкою знайомому матродотелю, набирає на мобільному номер. Я піднімаю слухавку, а з неї вистрибує іскорка бенгальського вогню. Вона росте, росте, і ось уже іскорка — цілий магічний екран, який показує ту колишню Весну, із малодраматичного, скошеними очима, коли додати до всього сказаного можна було б хіба що танго. Це танго із нотами переплетеними, як у ліжку, і дорога для тих чортових па, встелена обідраною з грудей шкірою, і ці повороти його голови, саме вони, мабуть, так закидає голову поранений королівський олень, і ці сплески густого темного волосся і пасма, що повзуть по шиї, вологовину ключиць. Чомусь саме чоловічі коси завжди пахнуть незборимим еротизмом, і кілька політичних режимів, які, певне, змінилися в країні за епоху цього танцю, і тримається рукою не за плече, а за серце. І таки надходить той момент, коли музика починає закручуватися навколо нас, як вир, а він – Падає на коліна, наче йому підрубали ноги, не відпускаючи щокою моєї шкіри, вкритою сиротами. А тоді його розпечені губи малюють блискавки у мене на стигні. Я вже ніколи не відмию тієї спопелілої шкіри. Взагалі все це, мабуть, називається мультиоргазмом, але раптом тиша така, наче скрипаль з оркестру. Прохромив смечком діафрагму велетенської співаючої істоти. У Бранковому телефоні сідає батарея і видиво гасне. Бранко має законне право затримати це видиво для себе ще на кілька секунд. Якихось двісті років тому за своє запрошення на танго він дістав би лише дзвінкого ляпаса. Але і він мав колись один день, котрий для нього залишається довічним сьогодні. У такі дні можна все. Ніхто нікому не платить, і рахунки закриваються назавжди. Небесні банкомати розпечені від напруги цього сьогодні не вимагають ані пінкодів, до вгаданих бажань, ані пластикових карток із накопиченими мріями. З тихим годінням нічого не питаючи. Щедрими порціями розкидають готівку випадковостей. Банкноти густо встеляють усе навколо. Ноги врузають і їх важко витягнути. Коли щось можна зловити ще, то тільки цього сьогодні. Завтра його валюта... Знеціниться, а потім перетвориться в кишенях на розлізлі гіркі людяники або згоріть у руках. Не можна буде купити навіть люстерка, щоб подивитися на те, що лишиться позаду, а озиратися вже заборонено. Бранко виходить у передпокій і просить швейцара передати йому кофр із фотоапаратом, замкнений у спеціальній шафці – Біля швейцара, тримаючись за стінку, стоїть стьопа. Для непосвячених – стів. Стьопа-стів – кореспондент російської газети «В'єдомості» в екзилі. Екзил для нього почався відтоді, як одна з колишніх дружин вирішила позиватися із стьопою-стівом у суді. Невідомо, в якому місці виходять відомості. Кореспондентом яких є Стьопастів, невідомо чому російській газеті знадобився кореспондент саме тут і якого кшталту інформацію Стьопастів передає у свою редакцію. Багато хто вважає Стьопу Стіва брехлом –